Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Hola a tots i benvinguts a un nou programa de Cultura 77. Avui tindrem un programa que, com és habitual, tindrem de videollots, cinema i esports. I, per rompre la tradició, no tindrem el bambol de la setmana, que és algo que no vos esperàveu. Bé, estic amb els col·leadors habituals, Sant Marc Antoni en Toni. hola a tots. Hola, geral. Bones. I de veure ja sense més dilació passarem a la secció de videojocs. Començarem aquesta secció de videojocs xerrant sobre la presentació que la setmana passada va fer Microsoft. Va ser una presentació de dues hores, on se van tocar molt de temes. No només va xerrar de videojocs, sinó també de tecnologia en general i del futur de la pròpia companyia, ja que van presentar el seu nou sistema operatiu, Windows 10. Entrant-nos en el que videojocs, que és el que ens interessa, vam presentar almenys cinc coses bastant interessants. La primera seria su aplicació d'Xbox per Windows 10. És una aplicació que permet als usuaris de l'ordenador poder tenir tot el seu perfil de Xbox Live dins l'ordinador. És algo que la comunitat duia reclama bastant de temps. També per fissar presentar els cross, eh, crossplays de dels joc creuat entre jugadors de PC i d'Xbox. Que ara podran enfrentar-se online uns contra els altres, que si ja no haurà tancament per plataforma. Que era algo que esperàvamo molt. Després també s'ha va presentar el streaming game. És a dir, que si algú deixa, no, no té la consola disponible en aquest moment, però té l'ordinador, podrà llogar el lloc de la consola des de l'ordinador. I al revés, podrà llogar el lloc de la consola de l'ordinador, des de la consola, des de l'acateva. La M'han lluitat, la qual és un avanç bastant bo. I bé, des de, ser, de dues presentacions més interessants pel final perquè per allò va ser més interessant va ser HoloLens, unes noves sueres de realitat virtual que va presentar Microsoft, que va, va demostrar en directe com funcionaven i prometien bastant, era, era bastant espectacular. I, bé, I després una nova API que es Direct12, que el que fa és millorar molt el rendiment de, de, de l'ordinador, fent que els lloguesixin molt millor a nivell de gràfics. Per tant, bé, com dit, va ser una presentació bastant interessant, Eh, Recomana a tot aquell que estigui interessant en electrònica i l'informàtica que, que la vegi, encara que sigui ara ja en, en diferir perquè val molt la pena. I bé, ara ja passaré a comentar el lloc que duc avui, perquè no només treurem de presentacions sinó que he duït un lloc que he pogut adquirir recentment, per comentar, i és Strike uh, and Fall, que és un shooter creat per Raspound Entertainment, que és una nova companyia que va sortir de... degut a la fuita que va de Infinity Ward, que eren els creadors de Call of Duties, de jocs més populars. I bé, és, és un lloc publicat per Electronic Arts i que va ser llançat l'any passat per Xbox One, Xbox 360 i per ordenador. És un joc online que va rebre molt bones crítiques, tant per... Ser, per ser crítica com pels usuaris, de fet va nominat a millor lloc d'assain, és la majoria de premis important I és un jugador, un lloc bastant innovador per a les seves mecàniques. És a dir, el lloc consisteix en partides 6 jugadors contra 6 jugadors on bé, tu ets un soldat així diguem normal i corrent, però a arribar a cert punt pots invocar una espècie de titan, que és com un, un robot llegant, t'apuges damunt i i clar, la seva partida guanya molt de dinamisme, perquè els, els soldats normals intentant destruir en estió dels robot. I el que no, no té perquè només es veuen les llaves de la partida, o sigui que poden sortir molts i a vegades que els, els 12 jugadors de la partida estan amb el robot. I clar, és una que mola molt, després té, també com a mecànica que està bastant bé, que els soldats normals, diguéssim, pues tenen habilitats especials com poder córrer per separar, pegar separat, el que dona el davant, eh, els dona davant als titans, perquè esclar, si no seria molt fàcil de matar. I així pues, eh, fa que aquest joc sigui un poc més estratègic a part de més dinàmic. Perquè és algo que compta molt, s'ha en aquest joc és bastant important. I després una altra cosa que té molt bé és que està, que, que està, superbé, és que està molt ben equilibrat. Ja que bé, jo el vaig adquirir fa poc, el joc d'un any eh, en el mercat, i clar, hi ha molt bona jugant. I jo quan vaig sortir vaig dir, vale, aquí me mataran tot d'una que perquè, com que la partida són 6 jugadors que han de jugadors, els pets la màquina, controla vots, i hi ha artificials, fa que sigui més, diguem, més fàcil poder matar i poder-te divertir. Així que, el, el que, és que si vols ser millor, has de ser un expert, has de jugar molts i tal, però qualsevol que agafi un mando ja s'ho pot passar bé i no s'estipi jo quan estàs tots els morint. Això és una cosa que és, online, és una merda, realment. Sí, sí, un difícil ser el paquete, per dir, no? Exacte, sí, i és una que sagreix molt, perquè tu, si te compres un lloc online i mors totes tens, en feina-les en plan, merdes que no puc fer res, no puc jugar. I jo crec que en aquest sentit la dificultat està molt ben compensat, i és algo cosa que, que s'agraeix molt. I bé, és un lloc que, que el vull recomanar especialment per a gent que li agradi els xutes, és a dir, de tirs, i tot el que els agradi anar amb un ritme molt frenètic, amb un punt estratègic, però doncs, estratègic tampoc és el principal, és per veritat aquest punt estratègic, però no és un bat el fil on sí que és pura estratègia, diguem. I tot això, que els hi agradi molt sol online, ja que és un joc que no té campanya, sinó que té un mode individual, o jugues online o, o no jugues en aquest joc. I bé, eh, fins aquí aquesta breu secció de videojocs i si no voleu fer cap comentari per estrenjar la secció de cinema. Bé, començarem aquesta secció de cinema eh, fent un repàs del que van ser els Globos d'O i també de les nominacions de la Xosca. Bé, eh, en quant a els Globos d'O, de, de, de, de dir que realment me se... va sorprendre bastant, ja que, bé, com ja he recordar, vaig fer les meves prediccions o no, programes anteriors i vaig dir que pràcticament no vaig acertar-les. És a dir, com a pitonista no me guanyaria la vida. Bé, algunes de les que sí que vaig va ser la millor pel·lícula dramàtica, que vaig dir, oi, ho t'hi era evident, Millor pel·lícula animada, com que va donar un parell d'opcions, doncs pues, no sé estat, que era a tu Dragon 2. Millor pel·lícula de comèdia, doncs pues, Gran Hotel Budapest, també. Però a partir d'aquí ja comença a follar-les totes, perquè millor, millor va ser per Bindman, que no l'esperava. Bé, millor director sí que vaig acertar, que va ser Richard Lindlater per Boyhood. Millor miniseries, jo vaig apostar per tu Detective i com a segona Fargo, i va ser Fargo, o sigui que, bé, bueno, el podien donar com a un mig de set. I bé, i després, ja dels altres, no vaig acertar pràcticament res. Kevin Spacey va ser millor actor de, de sèrie dramàtica, que era una cosa cantat. Però la millor sèrie dramàtica, eh, jo esperava que fos House of Cards, sèrie que vaig comentar sobre programa i que vaig elevar moltíssim. I en el final va ser The Fire, que és una sèrie que bé, no puc jutjar perquè no he vist, però que, sincerament, pues, m'ha decepcionat un poc que, que no guanyés eh, House of Cards, que era la meva diguem, favorita. Però, bé, bueno, són coses que passen, no? I ara, bé, comentaré un poc, si no voleu fer comentaris comentari sobre l'obus d'or. Sí, sí, no? Doncs no? pues bé, passarem a comentar un poc el que han estat les nominacions en els Òscars. Que jo, en general, sí que ha hagut anys que no m'han agradat gens nominacions. Enguany estic bastant d'acord amb les nominades que ha Tot i que és cert que hagut diverses sorpreses. Una d'elles, però són sorpreses que jo malet bastant és American Sniper. És una pel·lícula que, en els principis, semblava que res seria, oi que abria muntat de nominacions. Després va de començar a rebre crítiques un poc reguleres i com que semblava que potser no estaria a carrera. Que per a l'estrena als Estats Units, la aquí dels Estats Units ha estat brutal. De fet, és el millor èxit en taquilla de la història d'en Clint Eastwood, com a director. M'ha tingut una estena tan, tan important. I és una pel·lícula que per pressupost que ha tingut s'enumera-ho a la taquilla nord-americana i si està rassant. És una cosa que s'ha destacat molt. Jo crec que també un poc per això en el final ha estat sent una ser gran triofadora, ja que només està, no només ha estat nominada a millor pel·lícula, sinó que molts dels premis importants separeixen. I, per tant, és una ser gran i jo és una pel·li que crec que s'endurà varis premis. Fet, no m'estranyaria que guanyés els de millor pel·lícula i és de millor tot. També perquè s'ha de dir que, perquè no sàpiga un poc com funciona les votacions en les Oscars, això va que hi ha ja, un grup d'acadèmics, ja, evidentment, que votes els millors, però no guanyes que ha estat eh, més vegades tirada com la millor pel·lícula sinó que allò ja, que es voten ells, en una llista de sues a 6, i la tècnica millor nota mitja guanya. Se, si volen, per exemple, si Boyhood la classifiquen molts com la número 1, però molts altres com el número 6 té mala mitja no guanya. Si el francotirador no és la millor pel·lícula per ningú, però està antes de dues o tres primeres, pot arribar a guanyar. Jo crec que això li dona bastants avantatges. No? Tenim en compte que, que la majoria d'acadèmics que hi ha votants són homes de mitjana edat, també d'així conservadores, és a dir, que... jo crec que els pot... una pel·lícula com el francotirador pot tirar bastant i que per això pot tenir bastantes possibilitats. Però bé, junta amb la pel·lícula en Clint Eastwood ha hagut altres grans eh, triomfadores, com puguin ser la pròpia Boyhood, Birdman i The Mutation Game, que han rebut moltíssimes nominacions. I jo crec que és un any bastant igualant. En quant a sorpreses negatives, diguem. destaca que la Lego pel·lícula no ha estat nominada millor pel·lícula d'animació, que era algo cosa que jo pensava que estaria, però ho bastant clar. Mami no ha estat nominada a millor pel·lícula estrangera, que no una és que esperava. Després, Interest de l'Arc, que també és una pel·lícula que vam comentar aquí, uh, ha estat bastant ignorada. Es verà que ha estat nominada en els premis així, diguem, més tècnics, com millor deixant de producció, efectes visuals, edició de so, mescla de so i millor de sonora. Però no ha estat en els premis podent ni millor director, ni millor pel·lícula, ni millor guió, ni res de so. En Broken, la pel·lícula d'Angina Jolie, que també pensar que es rebria bastantes nominacions, pues també s'ha quedat amb millor fotografia, millor edició de so i mescla de so. També s'ha quedat amb eh, poca altra cosa. Després també em va deixar un poc que Begina Game només estigui nominant la millor cançó, no està ni de banda sonora ni, ni res més, i que The One s'han oblidat completament. És a dir, fins i tot era millor director, ni la millor pel·lícula. La més té com a millor teu principal Rosmunt Pic, que nosaltres la vam destacar ja, sí. que, perquè és vera que fa un gran paper, però és l'única que ha estat nominada. Però ens ho un pot. Sí, això... És... Sí, bueno, lo de Góngal es una sorpresa de mitos, porque también es un poco lo que van comentar que con lo conservador que es académico. Eh, la temática, no... Sabe, una película con esta podría ser complicada, pero no sé, ya tenía esperanza en la de esa película, de que esa, no tenía que la mejor película, pero que igual vez con mejor guión, mm. pues sí que es sí, mejor guión adaptado, que está muy bien. Pensaba que sí, cualquier premio más. Y al final que sí, no es mejor triunfo. Que bueno, ya salgo, es pues mejor mm. que res, Sí, que apareix que aquesta pel·lícula no té res de, de bo, no? Exacte, sí, sembla que les tracten com una pel·lícula menor, quan des, però ha estat una de les millors pel·lícules mm. de l'any. Però bé, bueno, no sé si voleu fer un comentari més sobre, sobre l acadèmica que vos ha semblat a vosaltres, si, si veus que van nominat bé, si no. Bé, ara que has dit de Mami, és ver que jo l'heu veure fa relativament poc. Y luego he encontrado en una peli muy, muy, muy buena, muy buena, buenísima de hecho. Y claro, me extraña que no haya estado nominado a la mejor película de los estrangeiros. Sí, la película de Porque yo creo que soy uno de los candidatos, uh -huh. es, es muy, muy buena esta película. Lo que, que ya de, de por sí que comencé a criticar es que se divida la mejor película o la mejor película extranjera. Porque parece que lo que se hace extranjera no es cine o subcine. ¿no? O sea, ten, lo nuestro, que es mejor película y lo otro que es como extranjero. Como de, que son cuatro indios aquí que intenta hacer cine, ¿sabes? Pero bueno, mi es que okay. mamí ya lo dijo, lo voy a ver en San Sebastián y me lo encantaría. Creo que es una de, de las mejores películas que he visto en Juan. En no se de interpretar así, pero ¿no? Claro, ja, pero claro, que parece que es un premio menor, ¿no?, sí, de los mejores películas de extranjeros. És... O... Que... Si sí, de hecho, es decir, es que casi casi Sí, claro, es como la segunda división, uno es como ganas las Champions y otro como ganas la Copa uh -huh. la cola, que no... Es algo que yo ja no entiendo esta división, que me da, porque és... no, para perquè... per extranjeros son las películas, porque el cine va a venir a Francia, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. allá es sí, com... a... el centralismo del mundo, ¿no? Exacto, siempre igual, siempre... Sí, sí, sí. sempre amb tot. I tant, i tant. Bé, idò, si no teniu cap avortació més sobre Xoscas, pues passarem a comentar Big Eyes. Bé, Big Eyes és una pel·lícula que l'eduïm no perquè estigui nominada res, perquè en Xoscas hem de dir que no està nominada res. Es verà que va guanyar un Globador o Naomi Adams pel seu paper i crec que és bastant lluny, ja que jo crec que va ser de la millor de la pel·lícula. I bé, una pel·lícula eh, dirigida per Tim Barton, la seva darrera pel·lícula que ha dirigit fins ara, protagonitzada per Christoph Waltz, que sempre se'l coneix per pel·lícules com el Maldís dos Bastardos, Django i altres que ha fet Tarantino, i bé, Indemíades, com ja és una pel·lícula que jo personalment crec que ha és entretinguda que està bé, però que no és tampoc cap pel·lícula memorable, no? M'ha deixat una sensació un poc que podria estar bastant millor de lo que, de lo que és. La topa que crec que té una història potent darrere. Ves la pel·lícula es contes història de matrimoni Kent, que és una història basada en fets reals, i de Consomo, que l'interpreta en Christoph Walsh i en Walter Kent, es fa passar per, per un gran pintor, bé, per un pintor de gran èxit, que és que pinta uns quadres d'un nens amb ets molt grans, bé, per, això, per guanyar diners i tal, quan realment aquest quadre està pintant la seva dona, que és N'Amargaré això va succeir en els anys 50 i 60 i bé, al final ve la resolució que s'acaba reconeguent que la pintora se dona i no ho no som. Jo crec que realment, història podria donar per més del que treu pel·lícula. Bé, en Toni crec que l'ha No, l'he vist, no, no, sé no, si, no, si no, en... no l'he vist. No ah, no l'havies vist? Sí, sí, no, en teoria quan m'has dit la pel·lícula sí? havia entès una altra pel·lícula d'en Tim Burton però ah, no és aquesta. Ah, vale. Vale, sí, no, no. vale bé, doncs... Jo crec que, tot sol, i, no? de de que és de... tot sòlido, perquè ho Sí, sí. Eh? Però pues, no, bé, no, jo, com per destacar un parell de coses positivament, de quan de, de criticar el que no m'agrada, crec que la fotografia i la posada de està molt bé i que pega molt, molt amb el to de la pel·lícula, ja que, pel·lícula que va de pintura i tal, pues, crec que està molt ben fotografiada, amb uns colors molt vius. Sac? De, sac? Se nota molt que està molt fet mirant els quadres de pintor. pintora. No? ja és un tipus de color molt semblant a les que tu vols en els quadros i tal però tot això està molt cuidat i que està molt, molt bé després ve una cosa que també m'agrada molt és la banda sonora que bé, estem aquí escoltant que l'en Marci vol, pot, pot pujar un poc és tot i que bé, no és que siguin -me les meves cançons preferides però crec que és una banda sonora que pega molt amb l'estor de la pel·lícula que per sonar m'agrada bastant un moment de silenci perquè de no puguem escolta. Fine. I was in crazy I was divine oh. Ja ha dit, de Sant Destor, no, que ja ha pogut escoltar, que pega en bé amb l'estat de la pel·lícula, però que no, no l'escoltaria gaire eh, bé, aquesta música, doncs pues també destacaria molt, no, Adam, que té una actuació realment molt bona, per damunt d'en Christoph Waltz, aquesta vegada, no, jo m'ha molt les pel·lícules que heu mencionat, Maritx, el Marí d'El Bastardo o Cillango, però aquesta pel·lícula, com que rai vol un poc sobreactuar, no? no deixa de ser i sí, fa un poc el mateix paper que ja feia matí tot bastardo, que està molt bé, però que sempre, no, no ho sé tio, t'ho veig molt forçat. Eh? No em no va convèncer a la situació, així com ni mirades, que, que va estar fenomenal. Ja, com a punts negatius de la pel·lícula, doncs pues, a part que té una falta de ritme realment, realment preocupant, que combina moments realment molt bons, que dius, conyo, podria ser una gran pel·lícula, en moments on pràcticament m'adormies, en moments que, que allò em sobraven personalment que no peguen res, després també criticaria això, que, és que jo eh, per la història que hi havia darrere crec que sí, però jo el tram és més suc, que és un poc, un poc fluixent, no? O sigui, que no, ni a nivell de diàlegs ni a nivell de, de donar ritme a la pel·lícula, crec que no està gaire gaire ben cuidat. I crec que és una cosa que, que és un punt bastant negatiu d'aquesta pel·lícula. Jo te vull demanar, home, uh... Jo tinc ganes de veure -les la pel·lícula però vull saber si se desmarca molt de la temàtica de, de... Tim Burton que se coneix sempre. De la si la pel·lícula se desmarca molt. A si no. més no, han de quedar en Tim Burton darrere però no és una pel·lícula 100% seva sinòstic. No te he exerido todo en el mercado, no sale en el país de las maravillas, Ramón, no es que haya agarrado una bueno, historia ya. y te la haya convertido que no te has agarrado. Has agarrado una que tampoco. No. Ya, ya, pero ver, es de lo que ha estado haciendo y... eh. no, no es eso. Así, yo creo que es un timbarto más controlado, ¿no? Además no. ahora, no sé si lo sabéis, que se ha, ha divorciado de esa mujer. I clar, això, molts o no, afectarà bastant. Mm. Sí, sí, no, però jo dic, aquesta pel·lícula, si això, se nota que ha en Tim Burton darrere, però no és, diguem, en Tim Burton superprotagonista, no és aquest director com la veritat, Arizana Pérez de la Marillas, que vol marcar tant el seu celler de, que arriba a fer coses perquè sí que no s'entenen, no? És un Tim Burton contingut i, i que bé, que, que està bastant bé, no? I que posa sobretot el que ja M'agrada que parli l'estil de la pel·lícula per damunt del seu estil personal. De que, com he dit la fotografia i la forma de, de filmar, hi ha molta relació amb els reals de l'autora i això que m'agrada molt. No? De fet, la escena inicial, que és una carretera amb un cotxe circulant no? i un, un dia molt il·luminat, jo que pensava que era un quadre que sembla pintat a l'oli, un, un rollo difuminat, en el cotxe o no, el paisatge, que sembla quasi una, una pintura més. Jo crec que, és, que és això a qui li agradi Sart ho, ho aprecia molt. No? Això és una pel·lícula que que la pot veure tothom, a no? un punt positiu, però que recomanaria especialment per gent que li agradi Sart, li agradi molt la pintura, en el que pot disfrutar més de la fotografia, que igual algú que pues, pues no va vagi a veure la pel·li i ensatenir-se, no li interessarà tant veure com està fotografiat. Crec que és un punt important de la pel·lícula. I d'aquesta desmarcació que fa, ho fa bé, la trobes o...? Jo ja que sí, jo ja crec que, que ho fa bastant bé, perquè dota de, de personalitat, diguem, a la pel·lícula, no? Si fa que no sigui una pel·lícula tan... 100% in Barton, no? Perquè una pel·lícula que realment molt xari sobre aquesta, aquesta pintora. És a dir, que, que m'agrada bastant. Jo el que he sentit mm -hmm. per crítiques i això, sobretot el que m'aixecava més era mm -hmm. això, que que se desmarcava molt de lo que Tim Burton fa, no? I que el manxacava moltíssim sí, per allò aquesta... però jo crec que és no, que espero que ho fa perquè no me molesta. Jo crec que que en aquesta pel·lícula d'altres és, és beneficiós. Mm. Per, exemple, el per, es... per un director, perquè clar, vull dir, si sempre fa el mateix, quasi, quasi després casilles i sempre... sempre que fas més coses esperant el mateix, no? Després... És que bé, Castell Marton ja és un director molt encasillat, dins sí, un sí. estil i un tipus de pel·lícula molt ràpid. I que per no encasillar-se, i dir, ei, pues no com ets a fer jo, com fer altres coses, potser... És i... una pel·li diferent. Sí, no, jo crec dir, que aquesta pel·lícula, en general, està bastant bé, és vera que... Jo crec que, de falta ser més rodona, o sigui que, que... Té molt bones peces, està... Està ben feta, no és una pel·lícula feta, però com que li falta, no, no, no ha acabat de, de saber trobar ritm. I és l'única que m'ha fallat, i per això crec que no és una pel·lícula ni memorable ni resposta a una pel·lícula està ben, que està i Que val la pena anar-la anar a veure. De totes, que és una pel·lícula que, ben cuidat que està visualment, val la pena veure-la en pantalla gran. Mm. Jo crec que, que val la pena dir-ho. Jo no sé si, si teniu alguna pregunta més? Jo no. Idò, mira, crec que hauran fet el més curt ens història de, de Cultura 77 eh? En qualsevol moment havia d'arribar no? Sí, sí, crec que ens poden felicitar perquè després sí, sí. No, no ho he estat mai de sort m'ho he aconseguit i l'aquest que podem posar un pot de música per celebrar-ho. Però ara en per mi m'ha agradat xerrar d'esports abans. És bé, en Toni, m'ha agradat xerrar d'esports abans. No cantis victòria tan ràpid. Ara en Toni se'm ens enredarà a mitja hora i m'has faltarà rècord. No, no tinc tanta bo per Però sí, entrarem en aquesta secció d'esports que ja fa temps que no, no hi era. I tant, no? Feia temps que no... no que sí, m'afectaves. Sí. Bé, sobretot no hi era perquè encara no havia començat ser lliga de futbol americà. I és un fet, no? Això? I bé, volia recomanar un poc a la gent que ara, que ha començat aquesta, aquesta secció en aquesta lliga nacional de sèrie A de futbol americà, on estan els Voltos, i que de fet ja van començar a jugar fa dues setmanes a Madrid, contra, contra Osos Ribas, i contra el teu pronòstic, pues, eh, era un poble com els imaginàvem, eh, els hi van passar per damunt, tot sigui dit. Eh, Voltos va perdre per 32 a 6, va notar això d'algo, no? Que vulguis o no, a, a, a nivell, en aquest nivell, en el moment en què surts de fora doncs com que no te pots permetre que tots els jugadors juguin a, a fora doncs és una poc putada, no? Per no. no per aquesta expressió, però és això. Si sí, no, es prema econòmic que aquest tipus d'esport, no? no? Que vulguis o no, és màxim nivell, però dins del màxim nivell és amateur. <laughs> ja. De de molt de, de futbol americà, en general, el que ja a nivell nacional sonava moltíssim su diferència. El futbol americà no és igual, ah, però bé, sí que em vaig estar davant de la watercola i va reben els campionats espanyols. Vam, no són païssos de lòsia, no. perquè ja, els equis de, de són d'aquests i se paguen hora no. i hora i viuen. Per això, un altre, un altre, un altre, encara que s'ha notat molt la diferència, però molt. Eh? Un nivell bastant molt eh? grans. Els equipos aquests, eh, perquè com ja he comentat la sèrie A, només són sis equipos, i ja la meitat dels que estan allà són semiprofessionals. per tant, tenen jugadors universitaris d'Estats Units, jugadors que se dediquen professionalment a això a nivell europeu, i clar, volis o no, en gent que... Que, que s'hi dedica, bàsicament, quasi per afició, i perquè per afició. els agrada. Ja, perquè aquí no, aquí, per sí, que, ja, que, ja, que no s'ha ja guanyat la seva vida. Que, a part d'això, que també els, els, els hem de donar un aplaudiment per allò va, que van aconseguir l'any passat, totes les victòries, totes, tant, tants partits que van jugar a casa com els que van fer fora, és una cosa, una fita increïble. I més, no només això que et vol fa eh, dos o tres anys que han tornat a eh, competir eh, a nivell nacional i ja estan jugant a Sèrie A. Això és increïble, això no em veuràs enlloc. I bé, ja per entrar a, a comentar un poc el partit, eh, vaig, poder, vaig tenir l'ocasió de poder-lo veure diferit, perquè em ben de fer streaming, però van tenir problemes des de Madrid i després vaig veure un poc i el que em va sorprendre és que el quarterback, que l'hem passat hi havia la sèrie B, que el quarterback va fer, tant, va fer aquesta temporada tan brutal, i doncs no, ja no és. No sé què ha passat, però ja no és. De fet, no l'han no reemplaçat per un nou, sinó que el que juga és un jugador que, eh, durant tots aquests anys que jo he seguit a Voltors, era jugar a una, una altra posició de corredor, i l'han fotut ara de quarterback i jo me vaig assegurar per veure si el millor és que aquest partit no ha pogut anar als quarterback. Però vaig, vaig anar a la pàgina de, de voltor i vaig demanar, enguany qui és es, es, es quarterback I el que jugaves és que enguany serà els quarterbacks. Un poc difícil competir amb això, tot sigui dit, perquè a, gran, a un nivell tan alt no, no se pot competir amb un jugador que no sé si és bo o no, per el que jo vaig veure, no és, un, no és millor quarta debat del món. Sí, exacte. És de de més, fet, també és aquí a Mallorca que deu ser complicat trobar una quarta no, debat. No, no, de, de fet, cada any que jo he seguit ah. els voltos, són dos altres, cada any sí. hi ha un quarta debat diferent. diferent no? Però bé. Bueno. Uh, igualment, lo que. Deia, aplaudir aquesta gent perquè el que han aconseguit uh, és complicadíssim i ens quedarem amb això, que en guany està necessari ja i uh, donar-los tots els ànims. Recordar també una mica els marcadors dels altres partits que són dins el derbi valencià, van jugar València Firebats i València Giants, va guanyar els Firebats perquè eren class favorits, 40-20, també li van passar per damunt, una cosa espectacular. Firebats de fet estan, eh, són un dels que estaran a la final segur. I per l'altra banda els Drax pioners, que pioners són els que jugaran aquest cap de setmana. Bé, és es que dic aquest cap de setmana, aquest és el cap de setmana anterior, perquè ara aquest programa és atemporal, o sigui sea, que aquest partit s'haurà jugat. I els Drax van guanyar 54 a 14. Uh... Aquesta sí que és Pallesa. Eh? Aquesta... Aquesta sí que és Pallesa, primer derbi català camptions que suposadament són, eh, van, han, van, van guanyar sis eh, temporades seguides, una cosa espectacular. De qual van baixar rimes i de cop. I l'any passat ja els Drags estaven fer amb els títols. I bé, ja per començar a tancar aquesta secció, per com nos comentar eh, el partit de, que serà següent aquest nom d'Espioners serà contra València Firebats i en el pròxim programa xerrarem del que han fet eh, eh, davant d'Espioners que de fet aquest dia també juguen a Super Bowl, és curiós. I de febrer, que també és el meu aniversari. S'ha juntat eh? S'ha juntat I bé, és per dir que se jugarà davant a Firebats, que també se juga a Som Moix, a les 12. I també, ja per acabar, eh, destacar que també han, han, han debutat els juniors, els petits de devoltors, i que aquests sí que van debutar d'una forma bastant contundent. Varen fotre un 70-0 a <ríe> <ríe> un, un grup, a un, un, un equip que s'hi diu ser Jim Wolves, i bé, segons m han contat aquest equip no tenia gaires membres d'equip, y con un partido en casa te dices ¿cómo es posible? ¿cómo competen aquel... este equipo si no tiene jugadores? lo cual que yo me demanda ¿no? Sí. son un sí. poco de Porque... tu sábia <laughs> esperamos que lo que ha dicho ¿no? es que los Volts 2 son muy buenos no lo no sé eso y tanto y tanto yo te quería demandar es verdad que los Volts han comenzado malamente en este primer partido pero también jugamos con este equipo y jugamos fuera de casa Sí, que també... Tots els partits que jugaran mm. són contra aquests... Molt forts. Sí, que tampoc queda tant de motiu per desànim, perquè no, no, no, jo crec que a casa se pot guanyar. De fet, els partits que juguin a, a Palma són els partits que, que poden han, guanyar. I que s'han de, de guanyar. Sí, sí, aquí, bàsicament, si guanyes dos partits, te pots, te pots salvar. Perquè el que fas és, és que queda penúltim, i una promoció en el campió de la B, per tant això és el que d'optar. Però serà complicat perquè tots els altres equips duen dos altres tres anys ja la sèrie A, per tant, ja tenen i més experiència. Però bé, el rival a batís aquest, els València Giants i els pioners, per el que sabeu ara, tampoc no estan en molt, bon, molt bona forma, i almenys si se pot aprofitar, sí, no? Sí, s'hauria d'intentar caure a punt allà. Però bé, convidar tothom a que vagi a animar, no? Ja que estan... Ja que estan ara la sèrie A, pues, han fet aquest petit esforç de, l'any passat... Joder, vam guanyar tots els partits, una cosa espectacular, van poder gaudir d'aquesta final que va ser... Ah, que no he comentat, que el quarterback que juga, és el es que va fer la notació darrere, que va donar els 700. Ostres. Cosa curiosa, no? Mm -hmm. I bé, bueno, si no teniu res més a comentar, crec que ja podem... No hi ha res més a comentar. Ara ja sí que no has de més sancions, no? No, així que oficialment tancam el programa més curt a la història de Cultura 77. I bé, acabem amb una cançó per ficar un pot de canya no final d'un grup bastant bo que es diu Planet of Zeus, que tenen un àlbum que és Vigilante i han duit una cançó que es diu The Great Dandelors. I res, fins al pròxim programa. Vinga, vagi bé. Adéu. Salut. Adéu.